Hamaikagarren unitatea. A, xosak ateratzen. Begira, hemen badaude iragarki batzuk udan lan egiteko. Abai, eta norako dira? Honegin jatetxerako eta beti merke supermerkaturako dira. Ta zer behar dute? Honegin jatetxean zerbitzaria behar dute eta beti merke supermerkatuan bulegaria. Eta begiraleak norako behar dituzte? Begiraleak ikastolarako behar dituzte. Irube gira legainera. Eta badago besterik Bai, ondartzarako lau sorosle behar dituzte. Eta garmendia tallererako mekanikaria behar dute. Ez dago gaizki.